Vi analyserar medieåret 2007, skandalernas år. Nu är det journalisten Tron som kallar fakta medarbetaren, vinnaren av stora journalistpriset. Det var också året då mediekampanjerna gav oss miljöångest. Ranget ögonen dör, man ser sälar, fjällröv. Vad fan, det gjorde dinershåren också. Och hur blir det i framtiden? Kommer papperstidningen att dö? Jag tror inte det. Jag gillar min papperstidning. Välkommen till medierna. Jag heter Petter Junggren och det är lördag den 5 januari. Medierna idag är årets första och det är ett program där vi ska bjuda på en ordentlig analys av det händelserika medieåret 2007. Vilka var de stora frågorna och hur har de påverkat medievärlden? Och vad kan vi vänta oss av 2008? Jag sitter här med några mycket kvalificerade gäster. Martin Jönsson, chef för Svenska Dagbladets näringslivsredaktion och flitig kommentator i mediefrågor på sin blogg. Annika Lantz, programledare på Sveriges Radio, numera i både P1 och P4. Och Isabel hadley författare och skribent bland annat på Express. Och välkomna hit till medierna. Tack. Tack. Vi ska börja med en av de heta mediedebatterna i början av 2007. Nämligen det stora radiobråket. Det var starka känslor kring radions utveckling där ledningen kallades för Kmerer. Så här kunde det låta. Det är en skandal tycker jag. En, en skandal, och det som gör mig ledsen och orolig är att ingen verkar bry sig. Jag tror vi kommer att syssla mycket mer med... Eh så att säga, mer lättsamt material av typ mode och, och vi är på väg att svika dessa medborgare i Sverige. Vi har public service ledningar i det här landet som jag menar mer eller mindre kan löpa amok och, och jag, först, jag förstår inte varför inte valar mer diskussion. Det är väldigt hårda ord du har om den här processen och det är hårt det är ett hårt klimat, det är det är åt helvetet, det är därför de är hårda. Jag säger det i vårt första program i början av året när Mikael Olsson och Björn Elmbrandt levererade kritik mot utvecklingen på radion. Hela toppskiktet för Sveriges Radio fick till slut gå, vd Peter Örn och hans närmsta medarbetare. Men hur stor kris var det egentligen? Du, Annickelands, blev ju något slags symbol mitt i det här bråket. Mm. Vad tänker du om det idag? Ja, men det, var, det är dubbelt efteråt. För att det var, helt, det var ju så oerhört galet allting. Det var ju, jag har ju varit programledare i 14 år på Sveriges Radio. Och plötsligt så var det som att jag fanns på ett helt nytt sätt. Så det var ju också lite, lite av en kick på något sätt att få så här mycket uppmärksamhet för någonting som jag har gjort så himla länge. Men vad var det, var det som var ju, så provocerande? Men det var väl, som du sa, jag blev ju en symbol för otroligt många olika förändringar på Sveriges Radio. Det var organisationsförändringar. Det var programförändringar och tablåförändringar i P1 och i P1 är man inte så himla van vid det. Jag kommer från P3 där man ändrar tablån mycket oftare och där det är mer... mer ja, där varje år så byts, byts rum eller byts program eller byts programtid eller du vet. Men på P1 så har det inte varit några riktigt stora förändringar och framförallt inte kanske på den nivån att tonen har ändrats. Man kanske har plockat in program eller sådär. Ja, din P1 var ju också ganska, då, då blev det lite rabalder. Men så plockar de in mig som, jag har ju en ton som inte alls, och ett berättande som inte alls stämmer överens med den här ganska traditionella och ganska manliga sättet att, att framföra saker. Och jag tror att det var en kombination av att eh, av att det var hur, hur jag säger och inte vad jag säger och att det kom samtidigt som det var en massa annan oro i luften som gjorde att det blev en sån explosion av, av reaktioner. Ja, så här i backspäng kan vi tycka liksom att förändringarna egentligen var ganska små. Det var några mm -hmm. program och så var det du som kom in, ett nyslags röst kanske i P1 då, då. Även om det fanns ju, det finns ju program som spanarna och mm. eh, även det här på minuten och så, som, som kanske inte heller. Som är också den. ibland är en smula trump kan man ju inte men, men det hade ju folk vant sig vid redan. Händer något på p så finns det en grupp som är villig att höja flaggen och svärdet och strida för att det ska vara som det alltid har varit. Det är nog rätt lite men en extremt hög Ja, men precis. Det är inte många. Med mycket stor medieexponering och... och de om vi pratar om Khmer, så de är talibaner det liksom rör inte min P1. P1-talibanerna var ju också ett fint begrepp som ja. myntade. Ja, och det, det var ju inte bara du, det var lika illa att Susanne Jung kommer att prata om något så förfärligt som morden som helt mm. plötsligt såg som, som ondskande han också... har ju ändå omfamnats nu. Nu har han gjort ett ja. slut. Ja. och det var till och med en del Vilket ju å andra sidan är ganska fick... logiskt eftersom stil har visat sig vara ett av de mest fram liksom som jag tycker allra, allra mest tydligt. Högkvalitativa public service-program. Mm. Det, det, det fanns en fann märklig efter... definition att det var okej okay att alltså, naturbruk och trädgård det var fint, men mm. mode var inte fint. Alltså, det, fanns, det fanns gamla definitioner som, som revs upp. Med det här mm. för att tala om Jonas Lexell som var Relationer, det är ja. inte någonting om man eh, kan få natur. Det, det, det var att man Kan ana en viss könsdimension i det här kanske? Ja, det är kan. Det, <laughs> men, det... men de här så kallade talibanerna, då, då om man uh, slår tillbaka mot dem som kallade. Det Eh, vissa eh, personer från P4 för då, då. De här, de vann ju på något sätt för att Peter Örn fick ju AGO och hans två närmsta medarbetare och eh, det verkar och ju liksom ha, ha lagt sig lite. Ja, men de behövde ett offer, det är ju ganska klassiskt för att det, det var ju på något sätt, sen så har det ju lugnat ner sig, det är ju inte så mycket som har förändrats men Peter avgick och då tystnade kritiken. Kärstin tillsatte, men hon har inte plockat bort mig eller Susanne. Eller jag, Björn Elbrand har ju också fått sluta för det. Ja. Ja. Jag var med på det mötet när Peter Ören meddelade sina avgångar. Då stod, stod jag bakom Björn Elbrand och Mikael Olsson, som var två av de mest högra kritikerna. Efteråt så klappade de varandra på axeln och sa, det där gjorde vi bra. Är det sant? <laughs> Är det sant? Jag tror det var, det var sådär att, att du säger Jag att här det, vi, har, vi har börjat prata om det här som en av de stora händelserna under året. Jag är inte så säker på att det var det. Jag tror att det var det i en väldigt liten svär så var det detta. Det, det, vad det egentligen handlade om att P, Sveriges Radio är en ganska förändringsovillig organisation, en ganska trög organisation. Och Den fastnade i en slags utredningslimbo. Det hände ingenting. Det bara utreddes och utreddes och föreslogs, men det förändrades inte någonting. Men det fanns en hotande skugga över organisationen som gjorde att det blev. Fast det var slutet, ju ändå ble, alltså, blev det, alltså det som är den stora någon, förändringen, någon nämligen det att allt fler program ska göras av programbolag som inte sitter i p eller i radiohuset. Det är ju en förändring som kommer att fortsätta och som inte egentligen har någonting att göra med om Peter Örn är chef eller inte. Nej. Men man talar ju också om en ekonomisk kris. Det höll på att gå åt skogen när det hävdade man när det var som hörst. Som Ja men jo, det var men det, ju skrämmande och för vissa blev det levde ju en väldigt tydlig personlig förändring. Och, då ble, och det spred sig det var också i en grupp som hade ganska stort utrymme att uttrycka sig på många öron på kultursidan också. Men den ekonomiska krisen är mer reell, för det handlar om att styrelsen medvetet trots de politiska besluten. därför att politikerna hade sagt att anslagen till, till Sveriges Radio ska bara räknas upp med 2% max per år. Men de tillät att man använde extra pengar till den löpande verksamheten byggde upp liksom en kostnadsmässa som man inte hade täckning mm. för. Och det var, det var medveten obstruktion mot politikerna. Man, man hävdade att Sveriges Radio var underfinansierat och att de måste få mer pengar. Politikerna hade ju en mycket medveten vilja med att faktiskt minska anslagen stegvis. Efter detta... det, det, det var, den ekonomiska krisen skapade styrelsen själv. Och jag tycker fortfarande det är oerhörtligt märkligt att Ove Johansson som både stod för den ekonomiska krisen och som rekryterade Peter Örn och som försvarade varenda beslut som Peter Örn fattade kunde sitta kvar. Det förstår jag fortfarande hur det gick till. Vi ska över till en annan fråga som har fått folk att reagera och engagera sig, tror jag. Klimatfrågan har präglat medierna 2007. Kvällspressen var i full gång med sina klimatkampanjer och Sveriges Television. Och här i Sveriges Radio så drog man igång sina egna kampanjer, Ord som klimathjälte och klimatsmart myntades. Och, och du... miljöflykting. Miljöflykting också. Mm. För du, Annika Lans, har ju pratat om miljöångestens mm. år. Vad menar du? Ja, men det är väl just det här att det bara, jag tycker det är så fascinerande hur det verkligen bara har exploderat och att folk eh, och det är ingen mått på det, de här bilderna på första sidan när jorden brinner det är verkligen sån skrämseljournalistik på ett sätt som jag gillar i för sig, men det där är olika. Men du har ju själv, har du sagt här, talat om de här sakerna i skolorna en gång i ja. tiden för fältbiologernas räkning då, ja. eh, och hur, var intresserade, hur intresserade var medierna på den tiden? Nej, ja, men det är det som är så himla spännande jag är ju verkligen inte den första att säga det, men det här var för 20 år som var jag ute och miljöpratade bland niondeklassarna. Och det är ju just det som man nu ser seriösa vetenskapsjournalister skriva om i tidningarna som vi stod och pratade om då. Det var ju och de är intresserade av allt, vissa av dem. Men... men... Jag minns inte ens att det fanns en diskussion. Ja, Miljöpartiet kom ju, men eh, den, här, den här diskussionen fan, den har ju inte funnits för nu egentligen. Och då, då smäller det till så inåt helvete, så då är det ju många som reagerar med eh, besturtning och, och eh, vad ska man säga, att de stöter ifrån sig istället. Var kom den här vändpunkten? När började medierna resupp att det, måste, att det var tvunget att det kom en så känd amerikansk man och, och, och sa: Det här är ett problem. Och så sa han det med sådana här breda käkar. Och då kan inte folk stå emot. Jag, det är det enda jag ser det som en verklig vändpunkt när hans film, film kom. Att, att då, bara, herregud! En amerikan säger någonting. Det, nu händer det på något sätt. Sen så är det ju också just det här att det finns så exakta scenarier kring liksom vissa år. Och gör vi ingenting fram till det här året mm. så kommer Holland att komma under vatten. Mm -hmm. Och gör vi inget fram till det här året så kommer hela Sahara att börja brinna. Alltså det finns så konkreta scenarier som samtidigt liksom är väldigt exakt med siffror mm. och årtal. Och är liksom rena skräckfilms... Det är helt galet. Uppläggen, och, och, vi, och vi, samtidigt finns det, ju, det finns ju ganska stor vetenskaplig konsensus kring att alla de här sakerna kanske inte faktiskt kommer att hända, men, men mycket är, är faror på riktigt. Mm. Och då blir det ju på riktigt, även för en liksom helt vanlig sån elkonsument. Mm. Ja. Men just nu, <laughs> El, El, El Gore sätter ju lite, det slog huvudspiken och sa liksom att jorden håller på att rämna, and all our attention is focused on Paris Hilton. mm. Uh, det var då AP och om sin Paris Hilton boykott om man skulle rapportera om viktigare ämnen än Paris ja, Hilton det. i fängelse <laughs> uh, Det var också jag faktiskt. <laughs> just Men just mediernas uh... hantering av den här... Uh frågan som kanske i första hand i för sig är vetenskaplig en överlevnadsfråga, men, men mediernas hantering av det här, då är det ju en del som känner sig ändå lurade av det här kampanjen. Att vi träffade raggar i klubben Moonshine Cruisers i södra Stockholm och eh, vi gjorde Självklart. besök hos dem i maj 2007, så här sa de då det här är ju helt otroligt alltså. du känner sig lite lurad va? vad har det av det? ingenting då? Peter Härnolf och Bernt Eljen Gustavsson står lutade över motorhuven på Peters skeva. Den väger 1,3 ton och drar uppåt 1,7 liter milen. Vi tittar på klipp från Expressens kampanj om sänkt bensinskatt från hösten 2005. De är besvikna. Då går vi till dagens klipp. Full fart mot undergången. Ja. Återigen Expressen. 860 döda valar hur är dör. Åh ser sälar. Känner ja, Vad fan, det gjorde dinosaurierna också. <laughs> ja. djuren dör i, i värmen. Så nu, ja. det finns massor. Nu ser det, ja, det tar slut. Rund. Så det är det här som är förmodet nu i alla all media. just det här med att jorden ska gå under, ställa bilarna och börja cykla och här har och... du en, en ny Lista från Expressen här som, som kan vara bra för dig att läsa. Här ser vi att du ska byta lampor hemma, sänka temperaturen hemma, köra mindre bil. <laughs> ja, det är otroligt alltså. Det sa en besviken Peter Hernolf i ragga klubben Moonshine Cruisers i södra Stockholm. Är medierna opportunistiska, Isabel hadley -Kamps. Ja, det är väl klart att medierna är. Det är ju delvis mediernas roll att vara opportunister. Men... Ehm... Alltså som jag, jag jobbar ju åt Expressen och det är klart att det var ju lite så här snabba puckar när man sommaren 2006 kampanjade för sänkta bensinskatter. Med sådana här stora Expressen rycker ut och vad synd det <skratt> är människor som inte har råd att åka bil. Och sen hösten 2006 att man bytt och då var man plötsligt för högre bensinskatter och var mycket synd om klimatet. Och där är det ju liksom, det blir ju snabba ryck och det handlar ju om att tror jag också, man ser ju samma sak på till exempel Fredrik Reinfeldt som i valrörelsen 2006 tyckte att miljön var en helt ointressant fråga mm. och sen så ett halvår och senare Och ju en person för att han skulle höja energiskatterna och nu åker han världen runt och skryter och för... om Sveriges höjda koldioxidskatt. Exakt, så ja. det, det, det handlar ju också om ett, ett, ett slags kollektivt medvetandegörande som mm. råkade komma väldigt plötsligt och som jag tror för väldigt många är genuint att man faktiskt inte tänkte på det här, att det här var farligt innan och nu tycker man att det är farligt även journalister Men finns det, och, du, tycker du... tanken på bilar med biobränsle är en väldigt lockande tanke. Mm. Det stora problemet med just den här kampanjen... Jag tycker att det har funnits drag av kampanj i en hel del medier. Även väldigt seriösa medier. Mm. Men, och jag kan tycka att det finns ett par problem med det. Ett är ju det här att, att folk blir mätta. Och att det blir det här att men herregud mm. vad jobbigt, nu orkar jag inte. Nu måste jag byta kanal. Det är det ena. Och det andra är att det blir på något sätt... Alltså, eftersom jag, jag är ju politisk skribent också, att det blir på något sätt antingen eller. Antingen är det här lilla, nu måste jag byta till liksom, mm. energisnåla glödlampor å det ena sidan. och den andra sidan är liksom Bono som kramar utrotningshotade djur mm. och alla politiker vill vara med på bilden när han gör det. Och det finns liksom väldigt lite i mitten eftersom det är så uppslagt och det är så dramatiskt och alla de här brinnande, brinnande jo, jordkloten. Mm finns liksom inte utrymme för någonting av det som är liksom vanlig, edlig, gammeldagspolitik. Att man så här måste göra grejer, höja skatter eller liksom införa en global koldioxidskatt- eller så här saker som är liksom ja, små och konkreta och gråa och sånt mm. som faktiskt kan ha betydelse. <laughs> Men vi ska raskt över till mediernas trovärdighet som har diskuterats en hel del under 2007. Det började tidigt i höstas. Ni minns kanske det här- han är en av Sveriges mest ansedda och prisbelönta tv-journalister som hjälpt de svaga mot orättvisor och övergrepp. Nu är det journalisten Trons Cefastson, kalla fakta medarbetaren, vinnaren av stora journalistpriset. Samtidigt har han krävt offren... Vi har haft rapporteringen om den före detta TV4-journalisten Trond Sefasson som anklagas för att ha tagit pengar av dömda för att göra reportage. Vi har Pussaffären med TV4-reporten Anders Pilblad och dåvarande statssekreterare Ulrika Schenström Och så Aftonbladets nedsteg med avslöjandet om mordplanerna på Filippa Reinfeldt där det visar sig att en hel del inte stämde. Det var inget bra år för mediernas trovärdighet har du Martin Jönsson sagt. Varför var 2007 speciellt menar du? Det var kanske många år som jag inte var bra för mediernas trovärdighet och man tittar på de mätningar som har varit allmänhetens förtroende för, för journalistiken. Och, men i år har det varit särskilt mycket som har varit just interna medieskandaler. Eh, och se som eh, TV4 nu på alla sätt försöker liksom friköpa sig från. Om man köpa ut honom i mer att säga att han har förverkat sitt förtroende och vi kan inte ha kvar honom i huset. Samtidigt är det TV4 som mycket har skapat honom och gjort honom till de centralfigurerna och uppmuntrat en extra knäckskultur man har liksom haft honom som sin interna rådgivare i etiska, juridiska frågor. Mm. Och så helt plötsligt när det visar sig att han sannolikt, han är inte dömd än, han är inte ens åtalare. Eh, men för jag väntar inte på det utan de har dömt honom redan. Då försöker man säga att vi har inte med det, med det här att göra och att låtsas som att de kan gå vidare med sin, sitt program med gränskande journalistik utan att de skulle ha påverkats av det här vilket är fullständigt besatta för i, i publikens ögon så är det klart att varför ska vi ha förtroende för det Men tror det du publiken, de för jag tänker, jag tror att de tänker är det så ändå att man tänker att, kan ja, man alltså att det? Hur, om det, hur långt minnet är vet man ju inte Nej. men jag tror definitivt att det, det finns själv. en sån underliggande eh, skepsis och kritik och till och med frakt mot, mot journalister så när det händer den här sådana saker då får väldigt många vatten på sin kvarn. Är det bra då att sånt här kommer fram och att man diskuterar trovärdigheten hos journalister? Och så? Problemet är att journalister inte vill diskutera trovärdigheten. Men vad skulle fyran göra? Alltså, om de skulle göra det, sköta ja, Man kan ju jämföra med hur till exempel New Times agerade efter Jason Blair-skandalen. Mm. De liksom vände ut och in på allting, redogjade alla misstag, eller hur BBC gjorde efter Kelly-affären. Mm. De liksom vände på varenda sten, ändrade sina, sina rutiner. Eller hur SVT gjorde, de öppnade när mediemagasinet avslöjade att de hade fuskat med sina granskningar. Då antog man en ny policy, hur man skulle jobba, man var väldigt transparent. TV4 har bara lagt på. Säger att det, Vad beror det på, då, det där, där, de, på något sätt, de rider på, på principerna och säger att att göra husransakan hos oss är liksom förfärligt och tryckfrihet. Man, man lyckas inte på något sätt säga att det finns ett annat mynt av tryckfriheten och det är ett tryckansvar. Mm eller publicistiskt ansvar utan man hävdar bara att ni får inte komma in här för då riskerar vi medlarskydd och källskydd och allting. Och det där har ju varit en väldigt känslig fråga såklart för man, precis som du säger, man hänvisar ju till medlarskyddet och det gäller ju dels eh, Trond Sefassons dator och sen så gjorde ju Krister van en Kvasten då <hör> efter det här pilblad-skenströmmen Tycker ni att, att man har skrikit för högt om eh, tryckfrihet och medlarskydd och så vidare? Eller... Jag tycker inte riktigt om en position att man kan skrika så hört om man är så ifrågasatt utan då måste man vara lite mer ödmjuk. Och Aftonbladet har ju varit involverade på gott och ont i tre. Och de här delarna, de avslöjade ju faktiskt tillsammans med insider det här med Trons Sefasson. Och de tog den här paparazzibilden på pilblad och Schenström, Och sen så gick de sitt snesteg där med Philippa Reinfeldt-historien. Eh, är det en slump att Aftonbladet har legat på här? Man får inte glömma att eh, vad det gäller Sefason-affären så köpte Afterlord och Insider och döma det här materialet ifrån, från Dixundervall och eh, hans medarbetare. Så det var inte så att de kanske avslöjade det själv utan de, de köpte in sig på ett material och sen drog de väldigt stort på det som de hade betalt mycket pengar för det så vill de få största möjliga <här> utväxling av det. Vilken smutsig bransch där. <här> eh, så att, eh, det, är, det är en fråga om betalförjärnistik också eh, som har kommit in i det så att... Jag vet inte om det är att just Aftonbladet eh, har varit inblandade i de här, man kan säga att Expressen har nog haft en period där de har valt att ligga väldigt lågt eftersom förra året var deras annus horribilis och eh, de har nog gjort vad de kan för att slippa bli inblandade. De har nog tvekat om en hel del av de här. Att du drar på för mycket i sådana här Ja, Det där var ju också min reflektion när jag hörde det här. Du, du pratade om de stora skandalerna så. Eftersom jag då huvudsakligen jobbar åt Expressen så tänkte jag så här. Men då, Jag har inte några skandaler alls. Vi har inte ens fällts i Pressens opinionsnämnd så vet jag. vet. Faktiskt, Expressen har inte fällts för, av Pressens opinionsnämnd i år. Vilket jag tror det är för längre. för Expressen. Ja, precis. Och det är ju detta som är intressant. Jag är inte säker på att det bara är bra. Att jag, alltså, det är klart att det är bra att man inte har fällts av Pressens opinionsnämnd. Men det är inte bra... Att inte hänga att på oss. Liksom, det finns en slags osäkerhet just efter de här förfärliga skandalerna som har varit tidigare år, förra året. Det var ju ruskigt med liksom Niklas Svensson och chefredaktören blev fälld. Alltså det var ju, var ju massor med grejer. Men det har ju lett till att man är liksom nervös Försiktigt. och försiktig och publicerar inte grejer som man kanske borde publicera, därför att det är så otroligt viktigt att nu måste allting vara liksom hängslen och livrem och... och det kan finnas det blir nyheter ju som är också då för att man liksom inte vågar det där sista. Vi ska nu över till det som inte syns så mycket men som kanske påverkar mer än både skandaler och kampanjjournalistik, nämligen underliggande trender i medievärlden, nya distributionsformer och en annan typ av publicistik som du så fint heter. Till exempel så är det ju numera så att internetannonseringen är större än tv-reklamen. Internet verkar växa på alla fronter och ta över allt mer. Hur stor är egentligen utmaningen mot de traditionella medierna? Många har ju förutspått att papperstidningen kommer att dö. Det vad tror, tror inte du? jag. Ja. Eller förlåt, v vad tror du Martin? Äh, jag tr säg du Annika. <laughs> Nej, men jag tror inte det. Det är ungefär allt jag har att säga om det. Jag tror inte det. Jag gillar min papperstidning. Eh, nej, alltså, det ekonomiskt räknade du förra åt att den amerikanska papperstidningen skulle dö på våren 2043. Eh, du har räknat ut att den svenska skulle, om man tar de fallande kurvorna av upplagorna, finnas till hösten 2074. Så att det, det, <går> det, li, det är inte nästa år heller den kommer att dö. Eh, men däremot är det, om vi går in i en försvagad konjunktur så kan papperstidningen få väldigt stora problem. Och vi ser ju att upplag faller är kraftigare än vad det var tidigare. Framförallt för kvällspressen som tappar 8-9% av sina upplagare. Det är väldigt, väldigt kraftiga fall. Vad är det som händer? Vad beror det här på? Jag tror att det framförallt beror på att folk eh, har fått bredband. Så <laughs> tråkig teknisk beskrivning är det. Att, eh, tillgängligheten av, av nätet, förra året, 2006, eh, så eh, ökade folk tiden, genomsnittstiden som man lägger per dag på nätet i Sverige från, från, 23, förlåt, från 32 till 52 minuter. Det är ett jättehopp i de här mätningarna som normalt är väldigt statiska. Och det var just därför att datorn med bredbandet blev tillgänglig hela tiden. Den står alltid på, man behöver inte logga på så det ta en kvart innan den liksom tröskar igång. Och mycket mer material finns tillgängligt, du kan se mycket mer webb, och så vidare. Det blir mycket mer av ett socialt medie än tidigare. Och hela den här parallella medievärlden med Facebook och MySpace och bloggar växte och blev viktigare för folk. Så att jag tror det... Datorn har blivit centrum för folks mediekonsumtion på ett helt annat sätt. För nyheter och för delaktighet. Och det är en sån där genomgripande stor förändring som inte har med konjunktur eller någonting. Jag tror jag liksom vi har har vi gått in i en ny fas helt enkelt och det, det är klart att det får effekter för alla där. för att vi har en begränsad tid att ta som man kan lägga på medier och ju mer som läggs på nätet desto mindre läggs på andra medier Fast när miljökrisen blir, och energikrisen blir eh, akut då kommer vi bara få ett visst antal timmar med vår dator per dag, då måste vi ha vår papperstidning Å andra sidan kanske vi behöver skogen för att göra det är något möjligt, så här Mycket papper. Men då, då kommer vi ha så här, tidningar ni vet, när man bara ser texten i luften Hej Nej men det, jag, tror att, jag tror inte alls man behöver se det på något sätt dystopiskt för, för pappersjournalistiken eller tidskrifter eller böcker eller någonting utan just större det totala utbudet och bruset blir det, desto viktigare blir det att ha medier som faktiskt betyder någonting för folk. Men då krävs det ju att, att de här långsamma medierna, de analoga döda trädmedierna verkligen är det. Då får de ju inte bara vara någon slags alternativ eh, nyhetsrapporteringskälla utan då måste de också ta det steget och förändras. En annan trend som kanske har med det här att göra lite grann, det är ju att jaget, eh, personen i medierna växer. Den, för att enskilda bloggare till exempel blir stora och betydelsefulla eller att krönikörer och personliga åsikter tar större plats i tidningarna. Vad tänker du om det Isabelle hadley -Kamps? Du har ju själv byggt en plattform till exempel på genom din blogg där många följer dig. Alltså det, jag tycker att det är alldeles uppenbart så att det i allt större utsträckning är så att människor följer en specifik avsändare. Alltså en person snarare än ett medium. Mm. Man spelar inte, det spelar inte så stor roll liksom vilket varumärke, om det är vilken, så här DN eller Expressen eller Sveriges Radio eller, eller vad det nu handlar om var den här människan finns eller på den egna bloggen. Så där. Utan det är den här människan som jag är intresserad av, som jag litar på, som jag eh, tycker kan en massa mm. saker som jag är intresserad av. Och, och då blir det ju det blir en utmaning liksom att, att när personen är viktigare än, än liksom företagsvarumärket jag, jag, jag tror att det, är en, det finns flera sätt att säga det här med jaget. Dels är det det som Isabel säger om att man, man följer individer, man följer journalistiska varumärken. Sen är det, det konsumentens jag får man inte glömma heller, som har tagit mycket, mycket större plats med MySpace och bloggar och annat. Och, så jag tror jag att det är ett tredje steg som vi är inne i det är att man, man vill styra sin mediekonsumtion mycket mer. Man, man går inte in på. Aftonblad.se utan man kanske liksom väljer eh, de nyheter som man får rekommenderade av folk i sitt nätverk eller som man får tips om eller som man har en RSS-läsare som man har valt ut vilka man vill ha flöden från eller man bygger sin egen webbsida. Att man liksom vill ha kontroll, att jag vill inte ha alla medier som finns överallt, jag vill bara ha de här utvalda Jag vill ha dem levererade till mig, helst till min Facebook-sida som en applikation det är också liksom att försöka styra det här mediekaoset som Annika berätta mm. om. Liksom när det är så ohyggligt mycket som kommer, hur ska jag kunna veta vad som är valt? Jo, jag måste ha några att lita på. Och det kan vara personer i mitt kompisnätverk lika mycket som en journalist. Så att alla de där sakerna samspelar till någonting som blir liksom väldigt mycket styrt kring, kring individen och då blir det inte de här stora lägereldarna längre där alla samlas utan allting blir ännu mer fragmentiserat därför det bygger på att folk också ställer krav på vad man vill ha att man, man inte nöjer sig med att ha bara liksom något som någon annan har valt ut brett till de man vill ha det mycket mer riktat och individanpassat. Jag tänkte till sist här att vi skulle försöka säga något om framtiden. Ja! Vilka kommer de stora frågorna vara under 2008? Det är inte lätt att säga kanske, men kommer vi till slut att få se lite mediepolitik från regeringen till exempel? Vad tror du Martin Jönsson? Ja, vi kommer att få se den från Bryssel i år också, för det var där den kom i fjol. Att det, var, det var EU som bestämde att Boxer inte kunde ha ett monopol, och det var EU som bestämde att tv ska få visa mer reklam och det var EU som bestämde att eh, pressstödsystemet inte kan se ut som det är. Svensk mediepolitik existerar inte idag utan den är i första hand anpassad till vad som händer i, i EU. Eh, det som händer nästa år, det som händer 2008, det är att det börjar komma en massa utredningar som är regeringens sätt att vinna tid. Att man, eftersom alliansen inte är överens i en enda stor mediepolitisk fråga så försöker man hela tiden köpa sig tid tills när man till slut måste bestämma sig. Till exempel om vad man vill med public service och annat. Mm. Och du, Isabelle Isabel Hedekamp, vad tror du om framtiden? Vilken fråga tror du kommer få ett avgörande? Jag vet inte om det blir ett avgörande, men det kommer bli otroligt intressant att se hur det går för idén med tryckta kvalitetsmedier på svenska. Nästa år till exempel, eller det här nu det här året, kommer ju fokuspengar att ta slut. Alltså mm. de har ju haft pengar för att göra sin tidning, så alltså haft kapital och inte behövt gå med vinst. Och de pengarna är slut snart. Mm. Och då blir det väldigt intressant att se om det går att göra en sån tidning. Går det att liksom få in pengar och göra den kommersiellt? Är svenskan ett för litet språkområde för att ha någon liksom kommersiell reell framgång på Liktigt. den här sortens jag den sorten. Vad tråkigt det är liksom perioder, ska när stök. du säger det på det här sättet. <laughs> jag blir jättesugna tråkigt. att läsa alla de här tidningarna nu. Du vet att jag är en av de där som jobbar gratis. så jag förstår det. Få för se om fokus överlever. Har du ja. Annika Lans något som du funderar på under 2008? Ja, men jag är ju väldigt inne på den här miljöjournalistiken. Jag tycker det är jättespännande. Jag tror att det kommer ändå att ta sig ett journalistiskt ansvar på ett annat sätt 2008 när det kommer till hur man beskriver de här problemen som jag faktiskt tror att vi står inför. för. Och då, då kommer det bli en intressant. Intressant eh, balans som ska hittas mellan att, att räkna ner så här fem grader, sex grader, eller räkna upp, eh, och att sen ha resebilagor varje måndag, eller vad det nu är för dag. Och att man kommer behöva ta den, den typen av, eh, ja, någon typ av journalistiskt ansvar för vad man, vad man kränger ut i annonsväg och... Eh, och, och, och man, kan man kan och nej, man, jag jag inte fortsätta hyckla med resebilag Nej, jag tror att det kan bli svårt Där tror jag att läsarna kommer reagera I alla fall en läsare Av papperstidningar Och med det avslutar vi årets första medierna Och ni får gärna höra av er med synpunkter och tips Som vanligt på vår mejl Medierna Tack så hemskt mycket för att ni kom hit Tack, Tack, själv. Tack. Medierna producerades av tredje statsmakten Media AB.